Думаєш, твоя сутулість, сивина і звичка мружити очі її хвилює? Пройдений матеріал. Спочатку їй потрібно дипломну, потім кандидатську, потім квартиру. А після ти загрімеш у будинок для престарілих, щоб не затьмарювати її зоряний простір. Другого дня, коли стужа зайшов на кафедру, Андріана Сорока сиділа у куточку, біля книжкової шафи і гортала збірник спогадів сучасників про Євгена Гребінку. Привітавшись, недбало кинув на стілець зім'ятого, мов пожованого портфеля. Андріана сиділа у блакитній блузці. Коса була лапко зачесана і підібрана на потилиці. Хтось вітався, хтось грюкав дверима, хтось подавав йому руку. «Пробачте, тихо сказала Андріана. Я учора поводилася надто емоційно. Всі його наміри щодо шикування цієї дівчини розвіялися. Він передумав читати їй мораль, але натомість похмуро запитав. А ви знаєте, хто матеріально допомагав Шевченкові у петербурзький період? Микола Гребінка. Він був на той час свідомим архітектором. А знаєте, де помер Тарас Шевченко. Професор показав їй будинки, які спроектував брат байкаря Микола Грибінка, повіз в останню кімнату Тараса. Щось таке було у ній незвичне, мов опинявся на одинці з проліском. Коли знову повернулися на кафедру, він майже не дивився на неї, але бачив такою, як уранці, у блакитній блусті з темним вузлом волосся. Андріано, ви носите обручку на правій руці. У вас хтось є? Хтось та є. Але ж і ви, не самотній чоловік, стужа не очікував такого сміливого повороту справи. Я запитую не просто так. Важливо, чи є у вас наукове майбутнє? Бабуся-секретарка принесла на яскравій та цікаву Його завжди дратувала ця особа, з тоненьким хвостиком сірого волосся, яка мала звичку човгати по підлозі і все винюхувати, вивідувати, носити у собі огром зайвої інформації. Ходяча флешка. Але тепер професор роздягнувся, і дівчина побачила свіжий комір його сорочки, сліпучо-білий шарф. При яскравому світлі він здався їй ще старішим. Червонувате обличчя, Худа, сотула постить, а волосся таке ж біле, як і шарф. Професор сидів рівно, напружено, похмуро дивився через товсті окуляри, і дівчина зрозуміла, щось його пригнічує. Потаємні думки Андріани Коли стужа обігняв мене на набережній, я відчула його тиху, спокійну ніжність. Пізніше зрозуміла, що це був тільки порух. Професор на якусь мить пожалів мою жалість до України. Але у ту мить його сіре шорстке пальто здалося мені рідним. Захотілося, щоб титулований скептик зняв окуляри і поцілував мене. А він торочив щось безглузде про сучасні віяння у літературознавстві. У стужі дні були розписані по хвилинах. Він уже не ламав звичного графіку, але за дивним збігом обставин з Андріаною бачився щодня. У коридорах, читальному залі, фундаментальній бібліотеці. Одного разу навіть пробурчав, коли зіткнувся з нею в університетському буфеті. «Шановна, годі мене переслідувати. Я ж вам не парубійко». Андріана спалахнула. Дівчина за кілька днів зібрала товсту папку матеріалів. Коли професор побачив результати її праці, то здивовано скинув брови. Від'їзд запланували на п'ятницю. За кілька хвилин до дев'ятої він під'їхав до гаражів. На майданчику вже нікого не було. Глянув на годинника. Годинник зупинився. На передньому сидінні лежали матеріали і знімки, які він мав би вручити Андріані. Запитав себе, а навіщо? Ця розумниця сколихнула уяву, а далі що? Приїхати в Україну? Посидіти із нею в кафе? Потім з'явиться якийсь гевало і начистить йому фізію. Повернувся, сів за кермо, але рушити не міг. У машині був запах молодого листя, її запах. Вона стояла перед очима сумна, у блакитній блузці із розсмиканою косою. Він уявляв, як десять хвилин тому, після бурхливого прощання з російськими студентами, українські пурхнули до автобуса. Дехто через скло показував листок з номером мобільного, хтось усміхався, а хтось плакав. На снігу лежала забута троянда з припорошеними пелюстками. Він вийняв мобільний. Побачив великі літери і цифри. П'ятниця, 14 січня 2011 року, 11.15. Колеса машини шорхали в мокрий сніг. Професор рушив містом Навмання, у той бік, куди мав би прямувати і Карус. Він минув перехрестя, колишній завод імені Кірова, стискав кермо, сварився на водіїв, які його обгонили, і зрештою зупинився у корку, який утворився там, де раніше ніколи не було проблем з проїздом. «Що там?» – гукнув водієві переднього авто.